Ave eta Osakidetzaren elkarlanaresker, Euskadirratian osatu Osasunari eskintzen diegu tarte honetan estresa izango dugu izpide. Egia esan komunikabideetan hitzetikortzera dabien gaia da, baina ez dakiguna da moda kontua den edo ta benetan kezkatzeko arazoa ote den. Tira, bauri argitu nahian gurekin dugu Javier Zupiria, medikuntzan doktorea da, psikologian licentziatua eta talde terapeuta ere bada. Javier Zupiria, egun eta ongi etorri. Eskarrik asko, egunon. Tira, donostiako erizaintza eskolan, psikologiako irakaslea ere bazara, estresa erizainan nanean, Horixe xe da intzuzun ere zuri ikerketa lerroa, eta beraz, ondo ezagutzen duzu estresaren gaia. Azteko eta behin e, komeni da, estresa zer den ergitzea, Zer da estresa, ona da, txerra da. Bueno, nikusten dut e, gaur egun dagoen ideia e, da konotazio negatiboa dauka estresa mm hitzak, -hmm. ezta? Jendeak esaten duenean ni estresatuto nago, ez dauka gauza ona bezala, ezta? Nikusten dut estresa ona dela, berez zerbait ona da, mm -hmm. e, Gizakiak e, estresari erantzuteko daukan joeragatik, ba moldatzeko gaitasuna dauka, eh? Estresatzen danari esker aktibatu egiten da eta egora zail bati edo egoera berri bati aurre egiten dio. horri esker E, nik izango nuke zerbait hona dela, ba minia bezela, ez da nola baita esateko gorputzak daugan erantzun bat berez hona dena. Gertatzen dena da, pues, batzutan minia bezela ba, berez zentzua galtzen duela, ezta eta zentzu horretan ba, ba ez da inona. Muga bat gaindituta orduan da txerra, edo pertsona batek esaten duena estresatutan nago pentsatu beharko nuke berez hona izan beharko lukeela? Nik ustean dut, eh, batzutan personak esaten dutela ni estresatuta nago, eta igual alai daude, demagun bez, daukala proiektu berri bat, mm -hmm. eskatzen diona bez, bere gaitasun guztiak pilpilean jartzea, ezta? Ba. Momentu hortan persona hori aktibatu da dago, estresatu da dago, Ger, berak eslizuk esango estresatu, da nago, estresatu mm -hmm. da dago, labiun estresatu dago. Hortun txentzu hortan emozio positiboekin dijoa, eta zerbait una bezela bizida. Eta bizitzan eh, kirrikatzen gaituzen hainbat eta ainbat gauza, ba, estresarekin lotuta daude, eta ez ditugu bizitzen zerbait negatikoa bezela. Nuiz biz negativoa bezela. Bueno, bai digunean zama bat. suposatzen mm -hmm. digunean eh e, bat lortuko dut, ez du lortuko, aurrera egingo et ez ez egin nekatuta nago. Ordun, eh estresare, pues orri estresaditzen diogu eta ordun, ba bizira zerbait negatiboa bezala. Bueno, esan dogo ise asko entzuten denitza dela eta edon hori entzuten digunoiz beiez, jo, estresat danago. Agu lanbideekin batzuekin lotuta dago, ala dagoeneko gauza orokor bat bihurtu da. Bueno, jaunbeste la estresatu, estresatzen da mundu guztia, edo mundu guztia dauka estresatzeko e, erantzun hori, ezta? Eh, zerbait berriari, berriari aurre egin berrienean edo bere gaitasunak e, zalantzen dauzkenean, Hor estresatu egiten da, aktibatu egiten da, eta bere zona da. Pues imaginatu zazu, e, lehizezulotan bizizein gizona edo emakumea, graiartan bizizan mm -hmm. gizone edo emakumeak, e, emakumeari e, abere bat agertzen zaio, e, beldurgarria gorputza aktibatzen da, eta korrika egitea egiten du gordon. Hora ere estresatzen zen gu bizigea, zein zuertan, lasaiago gu bizigea. Gure guk ez degu egunero piztio egi aurre egin behar. Baina, beste kaskabatzu best, ditugu. Beste da? pizti batzue egin behar dugu aurre. Aldatu dira piztiak. Eta e, erantzun ere, e, gure gorputza aktibatzen da. Horren nola erantzutezun, ba, aktibidade fiziko batekin, ies egin, korrika egin. Horren nola baitere e, resolbitu egitezan, aktibazio hori jarraitzen zion ekintza bat. Eta horrek nola baitere eh hor bukatzen zan, ez? Zei gertatu zaigu guri? piztiak aldatu dira eta ezin diogu berdin ies egin. Korrika egin ez dugu konpontzen, ez da? Ezin diogu berdin erantzun. Orduan hori gertatu daiteke aktivazio bat pilatzen dala hor eta orduan eh ba pertsonak estiola eh erantzun egoki bat ematen. Orduan nolabait ere nikusten dut e, aldatu beharko genukeena dala estresa gestionatzeko era, estresari aurre egiteko era, bai? Gaur estrez gehiago dagoen edo ez dagoen, hori zaila da jakitea. printzipioz bai, egia da kaso gehiago egiten zailola gaiari, hori medikuntzen asko bertatzen nahi da. Kaso gehiago egiten zaio gaiari hobeto urtzen da eta detektatzen da lehen baino gehiago. Eta seguruna ere gure bizimoduak ere lotuta dauzka, mm -hmm. e, dauka pizti asko, ez da? egin behar asko denbora gutxian eta horrelakok eta horrek estresatu egiten du. No. Eta lanbideekin lotuta dago baita ere, lanbide batzutan, e, gauza asko inbertitzen du denbora gutxin, gauza asko zailak egin behartuzu eta igualetzea sentitzen egin preparatuta, orduan bai, e, lanbide batzuekin lotuta dago. Adibidez, osasun profesioekin mm -hmm. eta e, gaixotasun grabekin egon behar duten mediku eta erizainak, ba lanbidearekin lotuta dago kan estres bat aukate mm -hmm. estra bat. Zu gainera erizainen estresorik gertutibiz izan duzu, eta biztako da beraz ez, estresori. Ba, bai, estresa, bueno, pues erizainek langile guztiek bezala, dauzkate estresiturri ez berreinak. Adibidez, e, ba, lan asko, lan karga. Hori, er, hori ez da erizainen gam bakarri ikusten, hori lan askotan ikusten da. Gero kejatzen dira, pues lan, lan askotan bezala, pues, estresiturri importante bat harremana dira bueno, bai, harremanak estresiturri bat dira, beste lan askotan ere, bai. Uh -huh. Eta, bueno, baz, adibidez estresa egiten denean, esaten da, hiru pues, estresiturri nagusi daudela, ez? batak zer ikusi dauka e, personarekin, nolakoa atzeren, persona guztiak ez dira, berdin larritzen e, egin behar baten aurrean, edo egin kizun baten aurrean, baita ere zer ikusi dauka e, familiarekin, Eta baita ere zer dauka lanarekin. Eh? Baina, eh, jende asko kere esaten du, pues, estresituri garantizu bat bezala harremana. Baina egia da baita ere, harremanak pues, eta familia estresituri direla, baina baita ere satisfazioiturria ondia direla. ez, eh? hor duen, eh? ja, jasotzen, jasotzen ditugu gauza honak eta gauza txarra. Eh? Bueno, dena bela ikusi dugu, eh, estresa berez hona dela, hori kontatu diguzu, estresak ongan. Eh, CEO ondorio positibo eta ze ondorio negatibo izan ditzake. Bueno, estresaren ondorio bat da aktibatu egiten zaitula, prestatu egiten zaitula bat batean egoera berri bat aurre egiteko edo exigentea dan egoera batia aurre egiteko. Hori oso ona espezie bezala, horia bantaia bada, eh? E, E, jendeak esaten du estresa dala bizitzaren gatza bezala, jende asko esaten du, e, bizitza, bizia ematen diola bere bizitzari, ez da? Estresa... gabe, bizitza montela, ez? E, bai, azpergarria, ez da? <hum> orduan, e, eta asko gere esaten dute gizakiak sortu eta asmatu dituen gauza importanteenak e, estreso goberan sortu ditula, e, sortzaile eta gehiago sortzen dala egoera ditan orduan, zentzu hortan hoiek izango lirateke estresaren alde honak Estresaren alde txarrak, bueno, pues hori pilatzen denean, aktibazio horri etzaionean erantzun egoki bat ematen. Adibidez, zure estresiturri nagusia baldin bada txarra daukazula bikotarekin edo, edo lankidekin, ba, hor daukazu estresore bat egunero eta ez diozu irtenbide bat ematen zure estresoreari, ezin duzu aintzinako gizona bezala lankideekin borrokan hasi edo edo hies egin lanetikan, ezta? Orduan Nola itere, estresegoera horri, egin beharko zegin okena, beste erantzun mota bat eman. E, Paralelismo bat, igual, nola, bat arraro egin gogana da, ba, estresarekin gertatzen da, koitos interruptusarekin gertatzen da, bezala eh, zora, aktibazio bat dago. Baina, aktibazioa horrek ere, azkenean azken bukaera bat behar du, eh. E, Persona bat gehatzen, badimada, exitazio sexualarekin azkenean erantzun, erantzun bat eman gabe, e, orgasmori gabe, ba gehatzen da hor zerbait, inkompletoa eta zerbait osasunerantz txarra dena osasuna fisikoa eta estresarekin berdin gertatzen da ez estresari ezin badiozu e, erantzun bateman ak, gorputz aktibatuat gatzena baino geatzen da koitoz interrutu da, gora batenan ez batean. orduan ba e, gorputz horrek behardunen nolabide da e, irtenbidea eman, estres horri ez da estres aktibatu ez horri irtenbidea ematen orduan ba, nola nola emalekia horri horri pues emalekia horrea adibidez engilekia horre kirola eginten, ba? kirola izan daiteke eh, aktibazio fisiko horri erantzun bat eh, irtenbide bat emateko era. Eta nolabaita ere, ba, ja honek zer ikusiago da uka ez esaurgarri personaleekin, ez? Persona batek adibidez e, ez, persona bat aktibatzen bada eskakizun txiki baten aurrean, e, pues, bueno, claro, or, ja dago zailtasun personal mm -hmm. bat, egin hor litzateke ja lan personal bat, ez? Eh, batean Gure gorputza aktibatzen da, segun eta zer ikusten degun, zer pertsibitzen degun, zer hautematen degun. Hautematen badet, gertakizun bat saia oso zaila dela, ez, ez denean hain saia. Bainan no, hor berarentzat, hautematen badet, nier naizela gai izango, naiz eta gai izan, ta gertatzen da askotan, eh, e, nei aktibatu daiteke stres egoera baten horren hain estresagarria ez denean, ezta. Nena bela bistakoa da eta gaur gainera irakasgailo nagusi geratuko gara Xavier. Estresa berezuna dela, eta jakin egin behar dugula, ba estresa eguera horrei aurre egiten. Sabertzu birea mila esker, estresari buruzko emandako argide guztioen eta hurren arte. Eskarriak asko zui. Osazuz, abek eta osakidezak elkarlanean prestatutako saioa da. Osakidezarekin ere, Euskaraz.